kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala faslun nasabuhu sallallahu alaihi wa sallam ba'da adnan nasab nabi sallallahu alaihi wa sallam setelah adnan fahadhan nasab alladhi suqna ila adnan la miryata fihi walaniza' maka nasab yang kami sebutkan ini sampai kepada adnan tidak ada keraguan tidak ada perselesihan wa huwa thabitun wal-ijma' dan nasab keturunan ini sahih berdasarkan riwayat-riwayat yang mutawatir, dan berdasarkan ijma' para ulama, jadi tidak ada khilaf dimulai dari Abdul Muttalib sampai kepada Adnan tidak ada khilaf tentang nasab keturunan Nabi SAW Ya, oleh karena itu Ibnu rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad setelah beliau menyebutkan nasab ini sampai kepada Adnan beliau mengatakan ilaha huna ilaha huna ma'lumun ma muttafaqun alaihi bainan nasabin sampai ke Adnan ini itu diketahui kesahihannya Disepakati oleh para ahli nasab, walah khilafahhi al-battah, dan sama sekali tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang nasab keturunan beliau sampai kepada adnan. Wainna masya'nu fi ma ba'da dalik dan asy'an yang menjadi perselisihan adalah yang setelahnya yaitu setelah Adnan setelah Adnan lakinlah khilafah bina ahli nasab wa ghairihim min ulama'i ahli kitab anna Adnan min waladi Ismaila Nabiillah namun tidak ada perselisihan di kalangan para ahli nasab dan selain mereka dari ulama ahli kitab bahwa Adnan itu dari keturunan Ismail Nabiullah Allah dari keturunan Ismail, alaihissalam, tidak ada khilaf Adenan itu dari Ismail alaihissalam, dari Al Arab Al Musta'ribah. Nah, yang menjadi permasalahan antara Adenan dan Ismail, antara Adenan dan Ismail, ini yang terjadi perselisihan. Siapakah mereka-mereka antara Adenan dan Ismail? Berapa jumlah ayah-ayahnya Adnan sampai kepada Ismail. Dan siapa nama-nama mereka. Jadi perselisihannya dua. Berapa jumlahnya. Kemudian siapa saja nama-nama mereka. Ini yang diperselesaikan. Nah, namun dalam hal Adnan dari keturunan Ismail tidak ada khilaf. Wahuadzabihu ala sahihi min qawlai sahabati wal a'immah dan Ismail Nabiullah inilah yang disembelih tentang kisah penyembelihan Nabi Ibrahim AS ketika beliau bermimpi melihat anaknya bahawa dia menyembelih anaknya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran al, -Quran al terjadi dialog antara anak dan ayah nah siapakah anak yang akan disembelih oleh Ibrahim alaihissalam apakah Ismail atau Ishaq apakah Ismail atau Ishaq terjadi khilaf namun kata beliau pendapat yang sahih dari dua pendapat ya, dari dua pendapat para sahabat dan aimah bahwa yang akan disembelih itu adalah Ismail alaihissalam dan ini yang sahih Bahkan ibnu al qayyim rahimahullah taala, dalam Zadul maad beliau mengatakan, "Wahyu Zabihih al-Qaul al as-Su'ab dan Ismail itu adalah yang akan disembelih menurut pendapat yang benar. Indah ulama as-sahabati wa tabi'in wa man ba'dhum menurut para ulama sahabat tabi'in dan setelah mereka. Wama al-Qaul b'annahu Ismail, faba'filun. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang akan disembeli itu adalah Ismail. Maka ini pendapat yang batil. Bahkan beliau mengatakan kebatilan pendapat ini dibantah dari 20 sisi. Lebih dari 20 sisi. Nah. Lalu beliau menyebutkan sebagiannya. Dan beliau juga menyebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. bahwa Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan pendapat yang mengatakan. Ishak itulah yang akan disembelih. ini pendapat yang diambil dari ahlul kitab dalam keadaan di dalam kitab mereka pun ada riwayat yang membantah pendapat ini bahawa itu bukan Ishak. itu bukan Ishak. yang sahih bahawa itu adalah Ismail alaihissalam wa Ismail ibn Ibrahim Khalil rahman alaihi afdol salati wassalam wa qad ikhtalifa abin bainahumā 'alā aqwāl dan diperselisihkan pula berapa ayah diantara keduanya maksudnya antara Adnan dan Ismail ini berapa ayah berapa kali generasi sampai baru sampai kepada Adnan 'alā aqwāl berselisih ada berapa pendapat para ulama fa aktsaru mā qīla fīhi fa aktsaru yang paling banyak mengatakan antara Adnan dan Ismail adalah empat puluh, empat puluh. Jadi jauh. Waakalumakila fi isaba atu Ada yang mengatakan yang paling sedikit itu adalah tujuh, yang berpendapat tujuh antara Adnan dan Ismail Bahkan Ibnu Kafir dalam al-Bidayah menyebutkan empat, yang paling sedikit empat. Wakila tisaa. Ada yang mengatakan delapan, sembilan ayah. Wakilah 15 ada yang mengatakan 15 ayat. Then bakhtri fāfi asmaihim. Kemudian diperselisikan pula tentang siapa nama-nama mereka. Jadi perselisihannya dalam dua hal. Berapa jumlah antara Adnan dan Ismail dan siapa nama-nama mereka. Waktu karih ba'zuhum ba'zu sallaf wal imma alintisab ila ma'bagh Adnan dan para ulama ussalaf dan para imam membenci untuk menisbatkan setelah adnan sudah sampai adnan mereka dim selesai dan itu pula yang disebutkan oleh imam al-bukhari rahimahullah setelah beliau menyebutkan nasab rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada adnan putus selesai mereka tidak menyebutkan lagi karena tidak ada riwayat yang sahih kum kum karena tidak ada riwayat yang sahih. Dan dihikatkan Malik bin Anas Al-Asbahi imam rahimahullah bahwa kada halik. Dan dihikatkan dari Imam Malik Al-Asbahi Al-Imam bahwa beliau membenci untuk melanjutkan penisbahan setelah Adnan rahimahullahu taala. Tayyib. نلتفي بهذا يا أخوان